Це добрий приклад для наслідування. Я всіх їх поважав за щирість, чесність, працовитість і дружню злагодженість між собою. Це радісно бачити їхнім батькам і всім нам. Домчина менша сестра Оля з 1947 року народження породила і виховала тільки трьох дітей, двох синів, і одну дочку, тому що її чоловіка Віктора, який родом з Петрівцю, в молодих роках скував церебральний параліч, і він рухатися може тільки на інвалідній колясці. Їхня доля в очах людей покрита сумом, але дякуючи належності до числа спасенних, такий хрест вони переносять з надією на Бога який і потішає їх, і допомагає їм. Віктор з 1944 року народження родом з Петрівців. Хвороба зробила його інвалідом першої групи в 1976 році. В Америку на постійне проживання виїхали у 1995 році мама Марія Їхня мама Марія постійно жила разом з Олею, як в Кам'янці, так і тут в Америці. Вона з дочкою Марусію доглядали за мамою, як в її похилих роках, так і в її глибокій старості. У 2004 році, за місяць до маминої смерті, дав нам Бог розуму, зібратися біля неї разом, біля мами. Всі воробці – Марчуки і Онуфричуки. Я назвав Оліного чоловіка Віктором без фамілії. Їхня фамілія – Онуфричук. Тому я тут перераховую воробців, Марчуків і Онуфричуків. Це три фамілії, і ми – Онуфричуки і Марчуки – Полюбили дівчат мами Марії, а воробець Смірча їхній син. Значить, ми всі, ці три фамілії, воробці, Марчуки, Нуфрічуки, всі належні до цієї родини, зібралися були, щоб ще разом з бабою побути перед її смертю і зробити пам'ятну фотографію. Виявилося, що нас дуже багато, всіх разом 129 душ. Ми не могли ні в кого з нас зібратися з причини, що стільки машин, на яких ми б були з'їхалися, ні біля кого з нас не було б де запаркувати. І ми зібралися в нашій церкві «Дорога до Бога», де мали гарну зустріч, і мама була серед нас. кожен з нас присутніх персонально благословляв добрими побажаннями маму, чи бабу, чи прабабу а вона в свою чергу благословляла нас. Ми спілкувалися в молитві, в піснях та корисних родинних розмовах і мали в нежній бузалі родинну гостину за столом любові. Цю подію, де нас було так багато, і це тільки з трьох маминих дітей. Якби було в них більше дітей, то би було Ще багато нас більше, а це тільки з трьох стало нас 129. І цю подію для пам'яті ми увіковічили відеозаписом, що зберігається у мене на касеті, і поробили фотографії. Після закінчення нашої зустрічі. Кожна сім'я, яка була присутня своїми дітьми на цій зустрічі, ще при житті нашої дорогої мами Марії, вже несла додому велику пам'ятну фотографію великого формата, ось, де ми були усі, там де хор сидить у церкві, посідали і мама з нами, і всі ми разом зробили на пам'ять таку фотографію. Це вийшло дуже вдало, тому що скоренько після того баба померла, і вже ми, бабули, не могли мати такої зустрічі ще разом з нею. Дорогі мої діти, внуки і правнуки! Я розказував раніше про життя наше там, на рідній землі, де я зачитував з книжки «Один з мільйонів», де я описав, щоб ви знали, як жилося нам, і як діти Божі служили Богові у тих порах, і про проділати, котрі Господь робив з нами особисто, що ми бачили чудо Його в нашому життю. А, але це було розказано тільки до тоді, як ми виїхали, ці, вилетіли судиво вже в Америку. А тут, в Америці, я вже не буду того писати, друкувати. Я хочу просто розказати про деякі діла. Про життя, яке тут вже вам писати не треба. Про життя церковне вам писати не треба і розказувати не треба. Ви самі це тут бачите. То минуле я вам розказав, бо ви того не знали. А тепер я вже на... тут хочу розказати, Особисто про діла, котрі ми бачили, що Господь був з нами поруч у наших справах, у наших бідах, допомагав нам, рятував нас і був з нами, щоб ми не понесли цю славу Божу що Господь Бог вірний у своїх обітницях Він є, своїми людьми на землі, а щоб ви те знали, і нехай Він з вами буде ще ближче, як з нами був, хай дасть вам більше, як нам давав. Дай це, Господи, вам, ми за це молимося і благословляємо вас на це. Але все ж таки я хочу розказати так, такі основні, котрі відбулися події за ці 14 років. Коли ми приїхали сюди в Америку, я вже був на 61-му році життя, працювати я не міг йти, таких старих вже ніхто і не приймав би був до роботи, а я ще був інвалідом другої групи, сердечні хвороби у мене були, а де там я був теж на, на пенсії з цієї причини, до, до, достроково. Ось. І тут, коли ми приїхали, я подав документи, пішов до лікарів, вони мене перевірили, все по-своєму, тут по американських методах, і е, сказали, що є надія, що я буду отримувати пенсію, так як по хворобі, що я не йшов до роботи, я не міг працювати. Ось. І я чекав, нам платили по собі за той час, поки я ожидав, що я буду получати, щоб я мав за що жити. І так ми прожили. Я прочекав вісім місяців, поки прийшло мені, що утвердили, я буду отримувати. Але ніякого письма мені не приходило, щоб я знав, що мені вже назначили. Я жив так надію, буде, не буде, я сподівався на Господа, що буде. Прийшов нам чек на 3029 доларів. Ми ще навіть добре не знали, що то є. Подивилися, вроді розуміємо, що це чек, в банк, і можна йти взяти ці гроші. За що, що, не знаю. Вони повинні були попередити письмом. Ну, може, було десь письмо, та до нас не дійшло, ми не знали нічого. Беру я той чек та й йду до ведучого як тут у нас спочатку були ведучі котрі нам допомагали тому що ми тут не знали цих порядків то був мужчина він говорив по-російськи і я йому кажу, а де я дістали це, мабуть, гроші я не знаю, ж, це гроші це що це, за що це а він подивився, каже прийшли вам гроші невже ж вам дали пенсію ну, пенсію СССР ось такі, що поболізні Ну, кажу, я не знаю, я тому прийшов до вас. Ми перевіримо він так, серйозно. Ми перевіримо з шефом моїм, значить, то, кажу, провіряйте, будь ласка. Добре. Тай, тако, та я вийшов так від нього. А я йшов на молитву, на день посту тоді. Вийшов і так, якось мені було на серці скорбно, собі думаю, Боже, чому так? Він якось до мене ну, з подозренням, з, з недовір'ям таким, що мені дали пенсію де, по, по болізні. От, ну, то ж я тут чужий, я що тут знав? Дали туди папери, там що лікарі знали, то написали. Я ні при чому, я був честою людиною, я нічого, а він так якось з недовір'ям до мене. І то мені такий осадок був, якийсь на душі трошки недобрий. І ми там молилися у постіболю весь день, у молитві безперервні, коли вже закінчувалася днина та, сказали, об'явили там браття, хто має якісь нужди, скажіть, ми помолимося за вас. Встали там хтось другий, мали щось, і я встав, кажу, помоліться за мене, у мене яка справа така, що мені треба спокою на душі, щось я стривожений, отако От попросив. Молитви. Нічого нікому не сказав. Зовсім. І за те, що в мене чеку кишені на 3029 доларів, ніхто не знав. Тільки я і мама, бабушка, моя жінка, домка. Ось. Ми навіть своїм хлопцям, порубкам, це ще не сказали, що ми щось отримали якісь гроші, бо собі думаємо, що ми не знаємо, що це є, будемо казати, а то може щось, щось помилка, що сто. Ще не сказали, бо ми лише тільки вчора отримали. Про то ніхто не знав. Коли ми молилися, приходить до мене слово. Прямо, як ми були на колінах. Бог через сестру до мене заговорив. Я, каже, бачила, що тако, тако, так, на, на століку такому була якась куча, якась препятствия, якийсь типу, такий мусор, якась перешкода була на тим столику перед вами. І ви тривожно дивилися на то. А... Богу взяв ти тако, подув на то. Як подув, і то злетіло, все лишився полірований столик. І таку рукопов, поф'яцькала по тім столику, значить, котрий там був серед хати полірований. Каже, не лишилося ніякого переп'ятства, і було слово, будь спокійний, я, Господь, будеш видіти. Я, я усмирюсь, все буде добре, прославиш мене. В такому напрямку було до мене слово. Та й встаємо ми з колін, я думав, що стільки, це мені, це мені радісно, добре, Господь знає мою проблему, Бог Святий є над тим. А сестра та не встає з колін, продовжує далі, каже брат Никодим, я бачила, що ангел приніс і поставив перед вами скарбничку. Ну, скарбничка, може ви не розумієте, це якась дорогоцінна така шкатулка, що там щось можна таке отримати. Но, но незвичайна скарбничка, скарби там якісь є всередині. Та й каже, поставив, вона була закрита, та скарбничка. А ви дивилися на, на ту скарбничку і не відкривали. ангел каже, відкривай. І ви тоді взяли і відкрили крешку, так набік, відвернули. І я бачила, що в тій скарбниці їжа покладена. Їжа. І приходить слово від Господа. Скажи йому, тобто мені, що це від мене йому дано до кінця його життя. Значить. «Бог пожурився про мене за те, бо то була моя справа, я був хворий, я, мама ще, а де не було, це було для, для мене так сказати, що Бог пожурився за вас і вам дано до кінця життя, ось, щоб ви мали на поживу їжу. Ось. Я цей кучу, та й вже сестра встала на ноги, каже, так було показано, а я тоді засуваю руку в піджак. Там у середній кишені цей чек та й тако витягаю, та й показую всім. Кажу, вежте, брати і сестри, це ніхто не знав, тільки я з дружиною вчора ми получели. Я буду отримати пенсію по, по болезні, значить, тому що ще мій не срок, щоб я отримував ССА, я, де хворий, не можу робити. І це я отримав від Господа. Вистина, Господь з нами, той, котрий знає тайне, що ніхто не знав. І так я отримав пенсію. І Господь Бог це знав. І Господь Бог це показав чудом, це для мене чудо, це Божа дія, що Бог є у народі своєму, де говорить Духом Святим до нас. Тайни нам відкривай. Те, що було тайно, що знав лише я і моя дружина. Більше ніхто. І то було виявлено, і точно так показано. І Господь Бог ті, що там мали провіряти, вони собі свої провірили. Ось, і він ще мені так казав, коли я в нього був перед цим, це я упустив сказати, каже, якщо ви дістали пенсію, то вам десь тисячі дві треба повернути буде грошей.